Uživo rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Sretna nova, sretna vam nova, sretna vam nova godina, srećno vam novo leto, sretno vam novo lito. Ma gdje god da jeste u kojem dijelu Hrvatske, kojem god jezikom, nariječjem da govorite, želimo vam puno zdravlja i puno sreće, a znamo da nam se zapravo sve ostalo nadodaje. Hvala lijepa kolegici Katarini, koja nam je ovako živopisno predstavila svoju priču, svoju interpretaciju s njenih 15. minuta, a sad sam na redu ja. Ja sam Tanja Baran, inače Urednica, Radio Sljemena, a koja se nekako u dodatnom dijelu, mogu reći u svojim trenucima bavi kulturom vina u Hrvata. Znate, ovo kad sam govorila sretna vam nova, sretna nova, nisam sigurna da ste proveli ovu novogodišnju noć gdje god da ste bili, bilo da ste bili negdje u nekom javnom prostoru ili u svojem privatnom prostoru, da ste dočekali novu, a da niste možda popili kapljicu vina. To je zapravo teško vjerovati, jer je vino nešto što ljude jako okuplja, jako povezuje i svi vino vole. Ja zapravo nikad nisam čula da bi neko ko voli vino, a većina voli gotovo svi, da bi bio nesretan da ne bi bilo nekog veselja osmjeha a ja ću vam sad govoriti o vinu, ali ne iz perspektive grožđa iz perspektive možda agronomije, iz perspektive ne znam, vinogorja različitih sorti, nego iz perspektive baš kulturološke, identitetske. Ono što su Hrvati živjeli i žive uz vino od stoljeća sedmog od kako su došli na današnje prostore. Možda da započnem s jednom pjesmom, naime želim vam reći da zapravo ne postoji ni jedan hrvatski književnik, značajni hrvatski književnik od vremena Marka Marulića, oca Hrvatske književnosti i sad do suvremenosti, na primjer do Luke Paljetka, koji nije napisao barem koji stih ili barem koji redak prozni, a koji je posvećen vinu. Ja sam tako za početak izabrala stihove Petra Preradovića ti se stihovi zovu Pet čaša i oni sjajno oslikavaju evo kako je Petar već u 19. stoljeću sjajno oslikao ono što vino Hrvatima jest. Petar Preradović Pet čaša. Tvojih loza domovino, tvoji sinci piju vino. Tvoji žrtvi krvca naša, tvoji sreći prva čaša. Druga čaša, braćo sada, slavnijem nam mrtvim spada. Da oživi duh njihovi i u nas se da ponovi. Treća čaša svim živućim koji uvijek srcem vrućim. Za dom i za narod rade, da dug život Bog im dade a četvrta onoj brači koju vid i razum kraći. Stran putice basad čini da se vrate domovini. Peta čaša svaki svomu što na srcu leži komu. Bila ljuba, bilo zlato, od Boga mu budi dato. Eto tako reče već u 19. stoljeću Petar Preradović. Želim vam zapravo reći da ja ovako imam jedno svoje žensko razmišljanje o vinu. Rekla bih da je vino kao i nogomet. Ono ujedinjuje i stare, i mlade, i obrazovane, i neobrazovane, elite i sirotinju, marljive, pasivne, energične, povučene, glasne, šutljive, stručne, neuke. Složit ćete se da o svi sve znaju, svi poznaju hrvatske sorte, vrste vina, boce, etikete, vinare, vinsko-vinogradarske regije, podregije, vinogorja. Svi znaju gdje su Hrvatska u odnosu na Europska i svjetska vina. Svi o vinu i svemu što uz vino ide imaju svoje mišljenje. Baš kao što Hrvati neprestano analiziraju svoje nogometaše, izbornike, njihove domaće i svjetske uspjehe i neuspjehe, tako vrlo rado redovito opisuju i vina koja su kušali, vinoteke u kojima su bili, vinske ceste koje su posjetili, vinske manifestacije na kojima su se najbolje proveli. Kako je unikatan utjecaj vine na čovjeka govori nadaleko poznata izreka istaknutoga mađarskog filozofa i književnika Bele Hanvaša. Čujte ju, na koncu ipak ostaju samo dvojica, bog i vino. A koliko je vino vezano u samobitnost i važno Hrvatima i Hrvatskoj, još je u postpreparodnom dobu u svojoj romantičnoj odi vinu napisao poznati hrvatski filozof i književnik Franjo Marković. Ovako je napisao, Jest djeco, slava našem grozu vinu Hrvatske žarkom domovine sinu. Eto, vina su u Hrvatskoj danas sve kvalitetnija, nagrade na domaćim i međunarodnim naticanjima sve više i prestižnije, etikete na bocama su sve zanimljivijek, privlačnijeg dizajna, vinari se okupljaju u udruge ima sve više vinskih cesta koje vode u podrume vinara kod kojih se onda može uživati uz domaće gastronomske specijalitete i vina koja se onda može i kupiti nema li je broj vinskih izložaba sajmova, festivala, vinskih škola akademija radionica prezentacija, foruma naravno da ima izbora za vinske kraljice ne samo redovite misice nego i vinske misice ili princeze dana vina, dana otvorenih Podruma, a kako se sve više pozornosti pridaje slaganju jela i vina, sve i više festivala vina i kulinarstva zajedno. Velike vinski biznis postao u Hrvatskoj, ali za sve to što sam pobrojila, Hrvati još nisu ispričali svoju priču o vinu, odnosno o vinu se još nisu izrekli do kraja, ili bismo rekli suvremenim riječnikom nisu se još vezano uz vino izbrendirali. Zato je iznimno važno naše vinske, bogate tradicije uobličavati, predstavljati ljudima, poštovateljima vina i vinske kulture diljem svijeta, jer kad nam gost dođe, on voli popiti našu kapljicu, potpuno je i svejedno, je ili ona Slavonska, iz Bregovite Hrvatske ili iz Istre ili Južne Dalmacije, ali oni svi žele znati tu priču koju to vino nosi, a u istinu imamo obilje, imamo bogatstvo. Ali... Uz to ide jedna priča. Znaju li hrvatski vinari i konzumenti, kad predstavljaju ili prodaju vino, izgovoriti koju zdravicu? Naprimjer, konavosku, istarsku, slavonsku, a znate da ih imamo u izobilju, samo je, kažem, pitanje koliko ih znamo. Znamo li otpjevati koju pjesmu vezanu uz vino, kakvu vinsku, ne znam, izreku reći, ili izreći kakav vinski bečarac... Znaju li, evo, naši ljudi koji se bave vinom, ispripovjerati gostu o tome kako su vino pili doktori od pinte? A to su vam, ako ne znate, bili uvaženi članovi nekadašnje prestižne udruge koja se uz vino u Hrvatskom Zagorju okupljala Ma na veliko, u njoj su bili baruni, grofovi, plemići, ispijali su vinske doktorate, Juraj Drašković im je bio na čelu i biskup Branjug je bio blizu, tako da se tijekom prošlosti zaista na veliko uživalo uz vino, ali su bili i mnogi vinski pijački klubovi, nastali su mnogi vinski časopisi, uglavnom društveni život uz vino je bio iznimanj. Tako da je ta hrvatska vinska kultura jako bogata, dio je ukupne kulture hrvatskog naroda i otkad se to događa? Otkad su Hrvati došli u sedmom stoljeću na današnje prostore? Na tom se našem današnjem prostoru proizvodilo vino od vremena Feničana, Ilira, Grka, Rimljana. Evo, s dolazkom nove prostore Hrvati su odmah to prihvatili, a što je naravno vezano i s prihvaćanjem kršćanstva, jer znamo koliko je važno vino i da se nekoliko stotina puta vino i vinova loza spominje i u Bibliji. Vino se spominje, evo da vas prisjetim, čak i u Hrvatskoj domovini preporodnog pjesnika Antuna Mihanovića, a riječ je naravno poslije u Hrvatskoj državnoj himni Lijepa Naša domovino i naravno kao jedan od hrvatskih simbola. Kaže ovako, vele gore, vele ljudi, rujna lica, rujna vina, silni gromi, silni udi, to je naša domovina. Evo tako i naša nacionalna himna u svojim stihovima ima vino. Nešto je najpoznatije u hrvatskoj vinskoj kulturi, a to su vinsko pajdaške regule po kojima se ljudi zabavljaju. Malo nam je to ostalo u prošlosti, malo smo zaboravili, pa ću vas sad pitati, evo. Znate li možda za Varaždinski fureš, znate li za Ivanečku smišanciju, znate li za Koprivničke regule, ili možda za Turopoljske štatute, ili možda za Krapinski vandrček? Imamo nekoliko vinsko-pajdaških regula koje su zapravo cijeli obret oko kojeg se okupljalo društvo u bilo kako lijepoj prilici, a da je vino u fokusu. Dosta smo to zaboravili, ostalo nam je možda u 19. ili u početku 20. stoljeća, a najpoznatiji nematerijalni spomenik hrvatske vinske kulture jesu vinsko-pajdaške regule koje se zovu križevački štatuti. A što nose, na primjer, ti štatuti i zašto bi bilo važno da se, na primjer, ti križevački štatuti koji su najvažniji uz ove manje koje sam spomenula, vrate u uporabu, a to se može dogoditi zato što su sve te regule zapisane. Ovako vam to ide. Dogodila se sad nova godina. Uskoro će se dogoditi tri kralja. Onda će se dogoditi Vincekovo. Ali će se nekom dogoditi proslava mature, dogodit će se mjenčanje, dogodit će se krštenje. Ali ne treba ništa tako biti. Može biti samo neki trenutak da se društvo želi zabavljati. I u takvim trenucima otvara se pajdašija križevačkih štatuta. U koji se izmjenjuju zdravice i pjesma, ali po točno određenim ulogama i pravilima. E sad čujte koje nam uloge trebaju da bismo se dobro zabavljeli uz vino po štatutima. Treba nam stolo ravnati, dakle neko ko ravna cijelom pajdašijom. Zatim nam trebaju fiškuši i trebaju nam obre fiškuši. Objasniću malo od koje je to. Onda nam trebaju popevači, oni koji pjevaju, pa nam trebaju govorači, oni koji izgovaraju zdravice, pa nam trebaju barjelonosci, oni koji nose e, vino, jer ne smiju biti čaše nikad prazne. A važan nam je i vumbacitelj, to bi bio neko ko bi izbacil na primjer svakog pajdaša koji se ne pridržava regula. E sad bi ja, gledajte, te naše križevačke štatute prilagodila... U ovu našu današnju stvarnost. Gledajte, mi danas obaramo Guinnessov rekord i ajmo sad postati svi dijelom naše pajdašije. Najvažniji ste nam, dragi slušatelji, vi. Vi ste pajdaši i pajdašice, dakle vi ste jedno nepregledno more, ali koje ima svoje vodstvo ovdje preko drugog programa Hrvatskog radija. Znači, imamo stolo ravnatelja, ali mi sad nemamo stolo ravnatelja, mi imamo stolo ravnateljicu. To je naša glavna urednica, ona se zove Ilijana Čandrlič-Glibota. Dakle, ona ravna ovom pajdašijom koja obara Ginesov rekord. Međutim, ona sama ne mrenišu. Gledajte, bi, vi se sad čujete da se ja prebacujem sad na kajkavštinu, jer to tako mora biti po križevačkim štatutima, po regulama. Ona mora imati svoje fiškuše. A tko su fiškuši? Nas sto i ne samo Nas to koji pokušava oboriti rekord, nego i svi druge kolege na hrvatskom radiju. E sad iznad Fiškuša postoje ober Fiškuši, a to je na primjer Nas 12. To su kolege, urednici na hrvatskom radiju koji vode pojedine kanale i koji su njoj desna ruka. E onda imamo u cijeloj pajdašiji govorače, to su oni koji izgovaraju zdravice, odnosno u ovoj priči bi to bilo Nas 100 koji govori, jer govorači govore. A onda bi tu bili i popevači, a to su oni koji se brinu za pjesmu. To su naši glazbeni urednici. Niš bez glazbe. Gledajte, cijeli je kanon predivnih vinskih pjesama. Barilonosci su oni koji gledaju da sve štima. To bi bile naše producentice koje nam pomažu da ovdje sve bude kako treba. I gledajte sad ostaje neko ko bi bio bomba koji bi izbacil nekoga ko se ne vlada kak se spada ali ja mislim da mi zapravo takvih nemamo. I sad gledajte kad smo mi napravili tu cijelu pajdašiju, podijelili smo uloge sad nam treba vinčeko, ali gledajte treba nam i bilikum, ne znam je znate što je bilikum, ja ga sad oni koji ne zgledaju preko hrti na našem video streamu, oni zapravo u moje ruci moguće sad mogu vidjeti bilikum za one koji to ne znaju, a to je trodjerna posuda koja ima tri rupice i onda se vino kako god vi nategnete, s koje god strane da želite piti, vino vam se prelijeva i onda se zapravo može piti i to je znak dobrodošlice Naši su to i nekad iskrivili pa kažu trilikum zbog tri rupice i tri bočice koje su sklopljene, ali to je zapravo bilikum. I sad gledajte, kad imamo sve, sad zapravo treba izreći zdravicu. Ja ju sad vama budem rekla, gledajte, nova godina je pa moramo završiti onda sa zdravicom. Znači, svi smo se ukupili, udloge smo podijelili, lijepo se vladamo, niko se naravno ne smije napiti, ali evo, bez zdravice niš ovako najde. Prelubljeni pajdaši, držim naravno bilo rukama i preštimane gospe pajdašice. Se vas svifresto pozdravljam o dične hiže kaj se hrvatski radi zove. Srečna sam i presrečna kada sam dobila priliku da vam se moram svima obratiti hove zdravice u povodu obaranja Guinnessova rekorda znate što imam se kaktipuran s najvekšom kukmom kaj vam morem reći, da bi dal Bog da bi mi ovo oborili, ali da bi se zvama dragi naši pajdaši i slušatelji onda i posle družili i za dan i za tri dana, i za deset dana i za deset let, i za sto let i do skrajne vurice našega življenja v tome nam naravno mora pomoći vinska kaplica, a kaj drugo onda da vam rećem nego da bi dal dragi bok da bi se družili na frekvencijama Hrvatskog radija, da bi se bili dobra pajdašija i mi koji vam programa djelamo i vi naši dragi slušatelji koji ste naša publika koja se skupa zna štima i koja dela s nama jednu veliku radijsku obitelj osobito sad uz ovih naših stolet. U to ime vam svima kličemo živeli koliko kaplic, toliko let moram bziti van jel de Marija Cifra što vas pozdravlam Tanja Baran poštovanje i Serbus